ויהי דבר אדוני אלי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל, אדוני, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו.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 מה לך לדרך מצרים לשתות מי שחור, ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר? תייסרך רעתך, ומשובותייך תוכיחוך, ודעי ורעי כי רע ומר עוזבך את אדוני אלוהיך, ולא פחדתי אלייך, נאום אדוני אלוהים צבאות. כי מעולם שברתי עולך, ניתקתי מוסרותייך, ותאמרי לא אעבוד כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן את צועה זונה. ואנוכי נטעתיך שורק כולו זרע אמת ואיך נהפכת לי שורי הגפן נוכריה. כי אם תכבשי בנתר ותרבי לך בורית נחתם עונך לפני נאום אדוני אלוהים.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 ובעת רעתם יאמרו קומה והושקענו, ואיה אלוהיך אשר עשית לך, יקומו אם יושיעוך בעת רעתך, כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. למה תריבו אלי כולכם פשעתם בי, נאום אדוני, לשווא הכיתי את בניכם, מוסר לא לקחו.